Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movimiento anticarcelar. Bilo, eh, cogo ¿eh? y causetaco feminista coviki eh, de Govus. Urbet, jurídico que... Estripetaco, sanemos en el institucional racismo, calean, egunero cota da... Galdakon, ari dilelela gertakari politiko importante batxu que maten y bueno, ori, orrenquindugu Hortu eh, hondo gastetxearen eh, derriboa. Eh, kalean ba, huelgen kontua, jende langillen harteko borroka. desabastecimiento Eta, eta violencia, ¿eh? Eta horre diante, ¿sala guztiak ero golpe de estatu bate egiteko? Ba, iri aribudur, si te dingo dugo, iria. Eta arquitectura, eta urbanismo, daukan eh, funtío represivo ariburur. Una pobreza que se enganchaba en los huesos y no dejaba espacio para poesía alguna. Había violencia. Había desgarro. Había dolor no había futuro, sólo había verdad. Los seres humanos individuales vivimos en deuda permanente con la naturaleza, fuente última que nos proporciona aire, agua, comida y materiales, y con la sociedad que nos regala el lenguaje, el conocimiento y la tecnología. Todo capital, sea tangible o intelectual, es una obra colectiva. Nunca nadie, por mucho que trabaje, conseguirá liquidar esta deuda. No obstante, aspiramos a devolver al menos una parte de ella en forma de servicios a la comunidad, de nuevos conocimientos, de construcciones que podrán servir a otros o simplemente en tareas de mantenimiento el acumulador capitalista no respeta no respeta este pacto apropiándose de bienes que no le pertenecen están estrangulando el reparto o privando a otros de su disfrute cuanto más acumula mayor será su delito ya que edifica su patrimonio sobre la base de no restituir las deudas contraídas El concepto de la propiedad encierra una apuesta ideológica tan tramposa en su interior ya que olvida de forma consciente y premeditada que solo la madre tierra y la mente colectiva formada por todas las mujeres y hombres que han vivido y viven y vivirán son los auténticos propietarios de cuanto poseemos. De esta cosmovisión deberíamos hablar de derecho de uso y no de derecho de propiedad ya que este concepto carece de sentido. El futuro de la humanidad pasaría por adoptar nuevos puntos de vista sobre la propiedad, privilegiando un enfoque muy fluido, igualitario, garantista y antiacaparador del derecho de uso en detrimento, en detrimento de una obsoleta idea de propiedad privada, raíz de una buena parte de nuestros males. Ratza Leon, hemen gauz, beste domeka batez. E, barazki bizidunon saiotxo bat eiteko gogotsu. E, gaur, ba oso konpaine honean gauz, bueno, betikoles, baina gorde bai. Eta geuringo dugu berba baduztuko gazte lokalaren inguruan. Badakizue ba desalojo arriskuan dausela. Bikiri, bikide ekarri dugu hemen, Unai eta Iker, eta ba bueno, ba elkarrisketa aurretik e, ba, barazki izalde gasasiko gara, betiko bezala. Va, actualidad te haré en Repaso Chubete Así que bueno, ¡aurrera Varasquiz Aldagas! ¡Azteco Varasquiz Aldagas! Haupi, hemen txegabiz beste urti batetan, beste saio batetan, beste aste batetan. Badazki bidez saiokoak egiten... Gure aktualidadaren repasotxoa. Gaurkoan komentatu nahi dugu, aste honetan tosuko desalojoa eman dela, e, sartu ziren poliziak eta bo, bueno, hostiak abotazituzten bertako resistenteak. Baina, bueno, e, honek alde positibu bat ere ekarri dezake, izan ere atzo, atzo manifestazio egin zen, e, bai barbengoako parkina 10 esateko eta hortu komunitarioi bai esateko. Eta manifa horretan, bueno, ba, berriro sartu ziren tozun eta berriro erre, e, e, berreskuratu egin zituzten, Eh, en espacio de Holanda Oyec, de Proyecto Uri, así que bueno, aupazuec, es que ricasco, y así yo Arantxa Tapia defiende la construcción del muro del puerto de Bilbao por seguridad. La consejera de Desarrollo Económico y Competibilidad del ACWA, Arantxa Tapia, ha defendido la construcción del muro en el puerto de Bilbao por razones de seguridad, ante la presencia en la zona de personas migrantes. Eh, bueno, eh, hoy en el puerto había una concentración de Unguitorri Refusiatuac para denunciar este hecho, este, esta construcción del muro, eh, una vez más, eh, pues eh, se quiere construir muros para, para, pues, para diferenciar las personas legales e ilegales que dicen ellos. Y no solo esto, sino que hemos estado allí, casualmente no vamos a decir por qué, pero hemos estado allí y además eh, pues... Eh, la sorpresa nuestra ha sido que han celebrado una fiesta una fiesta para niños pues para socializar el tema del, del puerto de bilbao y ahí pues eh, la sorpresa nuestra que hemos visto como el eh, incluso las autoridades portuarias pues se eh, ofrecían sus eh, eh, sus instalaciones y sus equipos como eh, eh, je jeeps de la guardia civil eh, con puertas abiertas para que vean los niños e incluso había una exhibición de perros, de esta vez de los que van a cuatro patas, eh, mm, en plan, eh, pues eso, eh, guardaban droga y, y como los perros, eh, pues eh, una exhibición de cómo buscaba la droga. Tate hay con el tema sí, sí, no, que, que han hecho hoy en Bilbao. Muy bien, estupendamente. Pues eh, queremos denunciar este hecho y decir una vez más que no hay persona ilegal. Bueno, badaki zurelez, ba, Bizkaiko errezidentzialeko langileen borroka eta grebak ba e, jarraitzen dau, ez? Eta indabe 5 eguneko martza amaitu e, e, da urriaren hogeita baten amaitu zanez eta bueno, da, zer eskatzen dabe, babadak izueles ba, jeska patronalak onartu deuz eurek eskatzen dituzten baldintzak baina oraindik falta da e, lares edo helbe patronalaren e, onarpena, esango dugu, ez? orduen e, horretan dirau e, behar dabe patronal bi baten baietza, ba, ba bizkagi guztian konbenioa esarrida itenes ba, bueno, animoneskak eta... Pues hori, animo, eta Bueno, esan bisela, gero dugu elkarrizketatxoa, baina hori baino lehenago, igandetan egiten duguna da, musika suabetxo batea ipini, gosatzeko apur bat, resakak ere pasatzeko, eta gaurkoan ekarri dugu The Bird and the Breaks, the Club Hanson Song. Ordua. Mr. Knickerbocker's ex <laughs> Autoritarismo Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI mugimendua Sorkuntza librea Autogestioa Capitalismoa Asamlearismo Edabide azkeak Errepresio ekonomia sozial eraldatzailea Gaurkoan, deustoko gazte lokala, desalojo arrizkoan Barazkion El carris Bueno, va ba, pagado ba, ya el el dugara, eta bueno, ba, esandakoa gaurkoan egingo dugu berba Gazte Lokaleri Burus deustoko auzoan edo herrian dagoen Gazte Lokalari Burus, izan ere Bueno, hori indela jaila bete eta erdi o menos jaso izan dute desalojatzeko, e, bueno, e, agindua. Eta, bueno, pues horne guztiak e, merezi dugu barazki bizionak honetan errepaso bat egiteko bai e, goera. Nola dagoen gaur egun, eta batez ere ba zer den horrelako espazio bat, zer ematen dio nauzoari, herriari eta bere komunidadeari. Eta horretarako, behertako ba, e, espazio honetan militatzen duten bi kide ditugu. Alde batetik e, iker eta bestetik unai. Apasue, kondoetorriak... Aupa, marrasti hon e, Bueno, jakindai zuen, autertulia bat itxa, izango dela hemen lasai-lasai nahi zaituztegu kontatzen kontatu nahi du zuena eta igual apurtxo bat gehiago ere, bai <laughs> vale. izango behar da, batez ere bo, leku aske bat, sentitzen zaretenak zuek pues hori, eroso eta kontatzen interesantei du ditzen zaizuena mm. e, Bueno, igual gu Bilbotik emititzen dugula e, jende asko ezagutuko du gauste Lokalaz zer den, nondagoen, e, eta bar Baina, bueno, e, edo ze lan ere Hau grabatu geratuko denez Eta uniborzo guztiak entzuteko aukera izango duenez <gülüyor> Igual interesante da Bere kontestoa egitea Repaso txobat, eta bar Eta, bueno, igual aproposena da e, astea asieratik, ze momentutan hartzen den, haue, erabakia Hau leukal honetan sartu Eta e, kolektibo bat eraikitzeko hemen Eta, eta bueno, e, azere, bere repaso historikoa A ver, nola, nola izan dago Bueno, ba, em, o sea, okupazioa le, lokala bere okupatu zen mila bederatzi lontza lorogaita amaikan, baina perbetan horrein orain gainean, egonzan zen gazta bat mila bederatzi lontza lorogaita bederatzitik, ezta? da, bi urte lehenago sortu zena. Eta mila bederatzi lontza lorogaita amaikan e, zen e, deustuko e, merkatua, edo merkatua izan zana, eh eta bueno, lenegoen honsen eh estaba bat e, bueno, eskatu zen udaletzari lokalen bat ez da, eta gero eh udaltea zuenean eh zuela ese beste emongo edo es ezietela, e, lokalik emongo eh gasa sambladako kideei eh e, era bakia okupatzea da, ez? Ori da, lenegoen ziren apur bat itza egiten baino momentu batean egon zen e, udal auteskuen Agutezkundeak eta manzen aldak eta udalean, eta orduan e, udalberriak esan zuen esetz uh -huh. zuzenean, da orduan sartu zen e, beko partean edo merkatua izan zeneko parte horretan. Uh -huh. Zio publiko bat hau, ez? Eh? Hau ja e, antzinako merkatua eta hau zen e, udaletzaren e, apropietatea edo. Eta um, e, horren ostean, ja hogei urte geroago dago, bueno, ez, ge gehiago egia zan, e, hogeita e, zei, ez ogita, e, eta zortzian? Hogeita iru urte gero a ber, horren, nire matematikak egiten zuenak. Hogeita e, iru urte gero dago edo bimie eta zortzian sartu ziren e, goiko aldean. O sea, gaur egungo den e, pajarerian eta antzinako garategian eta, bueno, hor dagoen e, beste lokalean. Gaur egune asamblatak e, egiteko erabiltzen den e, toki hortan, eta hortua daukan e, dauen e, Tokian. Mm -hmm, mm -hmm. Hori da, 2008an sartu zen goiko parte horretan eta ordun udala B e, etorri zen kontuak eskatzen eta presionatzen mm -hmm. okupazio berria eta ja sartu zuen bai goiko eta beko parte biak Sartu mm -hmm, mm -hmm. zuen, konbenio bat eskatu zuen edo egin zen duten? Hori udaletzen. da, ez da batxu ondoren, e, akordatu zen e, konbenio bat sinatzea e, udalarekin Hhh. Da, hori sinatu zen, bueno, konbenioren gausa pila bate jartzen zituen edo Bueno, badaude gauza pila bator hor, eh, izan be, eh, adibidez ezin zirela kontzertuak egin, edo bueno, alako gauza, eta hori izan zen nola baite tramite bat bakarrik udaletza lasaie goteko, edo dakik guzartarako, aien gauzetarako, bai. baina margarzebe un tantito. Bai, oixe, eta baina, bueno, hori izan zen tramite bat, gero kontzertuak egin ziren betiko lez, eta ez dakit saldu, edo bueno, e, mm -hmm. eba, finanzak mota ezberdinak, mm -hmm. Eta garratu ziren, za, kontzertuak eh, jardun aldiak Eta segitu zuen normalidadearekin e, Gazte local batek edo espazio liberatu batek eskaintzen duen pues, e, Oferta kultural eta sozial eta politiko guztia aurrera ematen bai. Eukiko zituen momentuak e, gorago eta berago eta bar Eta heldu bai. gara bibila eta masaspira eta bapatean ze da Ba, ba bertan, e, ostegun oro egiten dugu, o sea, merkadio bat bertan, eh, dira bertoko barazkiak eta bigarren eskuko e, e, objektuak eta ropa eta holan. Bueno, eldu ginen kasua da. Eldu ginela ostegun baten merkatu prestatera eta aurkitu genula notifikazio bat, hola, e, folioren e, laurden batena, o sea, bat, o sea, cuartilla Eta hor jartzen zuen, pues, bueno, or jartzen zuren, pues, esagunor botata lurrean jartzen eh eh iraileren 7 aurrera, be bagenukala 15 egun, e, ba, ba, alde egiteko, simas 26 urteren ostean, pues imaskea que uh que -huh. a la calle Holland, baten e, lurrean botata. Eta zeretik se ze motivo jartzen suite uten edo jartzen zuten motiboa e, hausokideen ba, kezak edo zeuskatela eta kontsertuak egiten zirela eta baino bueno, guk esan behar dugu hori gezurrut, bueno, gezurrutza dela ha, e, moduan. aitzaki moduan bai, aitzakia bat besterik ez da guk gaude hausokideekin e, kontaktuan guk daukagu erlazio bat eurek ez daukatena ez dituzte e, ez ditu hausokideak ezagutzen eta guk egin dugu e, aldatu ditugu ordutegiak eta hori mm. kompatibilizatzeko mm. edo eta hori aitzaki bat ezterik ez da mm. gu botarik Egustu dut lehen haipatu e, duzuela e, bueno, egin genuen akordio bat baina ez genuen bete osea rollo berezia da honekin esan nahi zen dutena zen ba, hori orain dato zenean hori e, argumento moduan erabiltzen denbora pasatu dela eta argumento horrek ez dauk abalidez izuek pasen ikitena hori ez genuela egin ez dake zen bat denboran Hemen, esuek esaimaten dituzuen arrazoia hauek bai. es dira benetakoak. Bai. gero ikusi da oso argi ikusten gehienezten ikusten den bezala, eh guztia gesur hutsa zala, eh haiek haien aitzakia eh nolabait bisuta bitan eh oinarritzen zuten batazan e, konbenioaren e, konbenioa zela betetzen. Uh -huh. O sorpresa eta beste izan eh eh den keza asko ondela. Eh, Biak ikusi dira que zurra direla, bueno, que zurra direla. A ver, le lengua ez da gzurra, baina aiye que comienzan en su tenían 1800 segertatzen zen giztuko gaztelokalean eta eh, onartzen zuten eta m, duela urte bat aterasen tipo hau e, urbanismo eh concejala u esaten abauntza aterasen En el txorreon esaten gu ginela eh, gestio eredu bat, ez dakitzen nolako itzun ah, rimbombanteak er, erabilizituen eh, gure ba, gu nola baite eredu bezala jartzeko eta etxarriaren desalo joa, ez eh, ba, bezala beharriz ere eta bueno, pasada urte bat eta orain eh, bat batean eh, bat dena oso txarto, ez eh, gara eredurik ezertarako Baina, pizkate, juten ahenez, aritik, baina baina baina, eta ahenea itxakezen eh, konbenioa, ba, konbenioa, la sorpresa, eta gero izan zan, eh, eh, eh, zen hausoki den kexak zehun dela. Eta, ezan eh, zuten, zuten base gula expediente bat, hausoki eh, eh, den kexekin eta horrein, eta ba, horrein, jakin dugu, eh, azken bi hurtoetan ez dugula, denuntxerik edo... Eta, denuntxak Ko, e e edo, kontaktoa jarredira suekin aurretik hori salatzeko, edo, edo, eh, edo, papaten esan dute... Behera ez duzu bete. Bueno, guke haiekin haieke duela ja temporada bate eh, hasi ziren gurekin harremanetan eh, jartzen pizkat eh, presionatzeko in, eh, kontzertuen inguran pizkat eh, kontrol gehiago kitzeko saiakera bat egonda eh, azken bi urteotan eta udaletzera joan batzutan haiekin hitzea itera eta pixka bat ba, Bueno, ba, bakean uzteko, ba, egin genien anola baiteko, e, memoria bat ere esaten zer egiten zen eta esaten zen egiten, baina azkenean izan zen, haiek e, pozik egoteko edo iziltzeko edo gu bakean uzteko, pues, e, botatzen genien e, poztiralesun hueso eta jutea eta pixka bat egin hitz egitea eta holan. Baina, ere ikere badakite hori horri reditu bat ateratzen, ari bihese, txarrirekin, pues ezan nola baita... E, igual, pragmatismoa piskat esk, eskuetatik joan zitzaigun, behar bada, ez dakit, <mintilana> eta hau izango izatek ez da behar baina... Nik ikusi du, zaretan, e, bueno, orain jibilida gazte lokala biltzen, edo bilatzen e, atxikimenduak, eta usoko hainbat e, jende eta elkarte eta talde daude hor, e, euren babesa eskaintzen eta argazkiak egiten bandera berriarekin, eta bar, eta bar, eta hori alde batetik, eta bestetik, Dakoa. konbenioa ez bete izana da gauza bat jakina denboraz eta ez da Mai. gauza berri bat batean gertatu dela luego ez dituzten arraxeo dira itxaki batzuk zeintzuk dira benetan nahi dituzten edo egin nahi duten e, zer, zer gaitik bo, e, kendu nahi dute gazt e, lokala hortik? Balako espazioek es, e, euren eskuetatik kanpo e, dauden espazio horiek molestatzen dutelako hori hmm. da estrategia bat Bueno, beti izan dutena, baina azkeneko urte honetan e, nabar meki ikusi dena, claro. azkeneko desalojo... Eta gero ausokidekin e, ikusi dena, eusokideak gero bidele dituzte gutu noieke dudeletzera esaten aiek ez dutela, bueno, proiektua defendatzen dutela eta ez dutela desalojorik nahi, eta gainela gero entelatu ginen e, e, prentza horreko baten, aiek egin zuten prentzaurreko horreko pantomima baten, benetako arrazoia izango zela, e, ba, e, etxe bizitzak... E, e. Eta punto o sea, hori, de, de, Azkenean do, Tol rato pa, pa llegara lo mismo o sea, Aizan zen, aien benetako arrazoia hori da mm -hmm. claro, a, Eurek bidali zuten gutuna Ama bosteguneko EPEA Eman ziguten joateko, baino ziguten Ezergaiago zan, eta gero Komparezentzia baten konturatu ginen o Esan zuten hori, bota nahi zutela, etxe, eraikin berri bat egiteko claro. Gauza, expedientaren gauza hau eta konbeinaren gauza hau eta gauza guzti horiek ba, pues, pues, dira haitzak eak eta punto, o sea, ez urtelak dira Ta, Baina guadak egu hu. uh -huh, uh -huh. ba, Bai, interesanten, interesanten eh, Bueno, eh, esan, esan beharko dugu, haude estrepaso historiko bat, baina esandakoa. dakoa eh, Deustoko gaztelokala dago Deuston Eta usta oso ari buruz eritzekin beharko da Eta gu galdako otik gatoz Eta Eta uh -huh. bueno, nahi, nahiko genuke jakin nolako den bertako jendea nolakoa den bertako auzo hori, bere behar zanak, karenziak Bueno, oso majoakea <risa> <risa> <risa> <risa> Ni que, bueno, ni que gienzo zainazio Baina bueno, distrito, <risa> lehenengo distrito a da zainazio de usta, a la ribera, tala uh -huh. Hasta aquí, de usta, aburto visibilidad de, de Houston. Va, <risa> va, <risa> <risa> la Rivera Coada. de ¿eh? aquí, uh, eh no no la Coada de Houston. Eh Iker. Hasta y gente Ez berri porque bai gazte lokala dago eta esan duzun moduan eh, alkatea behar, <risa> <Por> bilboko <risa> alkatea hortxe <horcheberra. risa> behar, bizi da. Uh -huh. ba, dago pixka eh, orain horrein, bueno, bagatuz topak eta bat, batzutatik eta eh, nikes, nintzen ez eh, naiz eh, konturatulenago eh, Deustu nola politikoki eh, aktiboago dagoen eh, gunea do, eh, deustuko eh, goikaldea dela, ez da? O sea, eh, bai, Eliza inguruko, Eliza eta be or e, bertan gastetzea kokatzen dela. Da igualde eh eh samam mesera ulitzen soa señean edo errekari errekara ulitzen soa señean, ore ja eh piskat gausak da piskat bi deustu edo bueno, igual berba dira bi baino gehiago. Baina... Mm, e, deustu un activo den jendea nahiko... Eh, edemuneko argi bat dauka. Mm -hmm. Ta dago posible esaki, pues de pues, pues, pues, todo un poco, o sea. Eta sta haciendo un asalto. Sekarenzia Se gaitik eh 90rekoa markadaren hasieran eh, erabakitzen da au bearrisko zela. Bo, ba Gazte Asamblea hasi zen biltzen eta momentu baten ikusi zuen espasi bai eh Bizitza, kultural guztia eta zeukaten, sormen guztia aurrera eramateko espazio bat behar zutela. Kalean e, aurkitzen ziderako, baino kalean ez, ez zeuskatelako nahiko rekurtxo hori, nahi zuten guztia aurrera aramateko. Mm -hmm. Eta egun, e, bueno, eta denbora honetan nola izan da parte hartzea deustoko gaztelo kalean zelako? Jende bota urbildu izan da, eta, mm -hmm. eta basikament eguk eh, daukagu salantza bat ia... Eh, irian zailagoa den kolektiboak aurrera eramatea, edo alderantziz errezagoa den nolakoa den parte hartzea eta militantzia eta enplikazioa eta barra. Ja. Klar, kontatuko digu zuen zuena, konparatu gabe, baina guk ere kanpotik nahi dugu entzun eta igual aldugu konparatakera egin. Mm -hmm. Ba, jende oso dibertsoa, bintu mm -hmm. izan da, eta gero, depende momentu batzuetan jende gehiago, beste batxoetan jende gutxiagor zikloak ematen dira. Bai. Da, kolektibo ezberdina asko daude ba, ez da eh, haiien eh, interesen eh, inguruan batzen diren kolektiboak, ez dago kolektibo eh, m -m feminista askarasuna aldekoa ernai, talde komunistak talde zakitu ale korrantti pikatan arkistaago batzi eh, jaraittzen dutenak dau pixkaate. Eh, Eh, mm, danak daude sartuta eh, bueno, badaus ere badao, hortu bat ere, bertan egiten da eh, kontzumo talden eh, Right. azken banakeetaeta bat, jai batzuar dela bertan ere batzen da eta pixka bate e, deustuko herri bizitza horren proiektu gehienak edo bueno, guztiak ez ditu izango baina ez, guztiak ez baina gehienak edo part, gran parte parte handi bat bertan miltzen dira eta duela iruzpa taltu genuen ere, gestioaren eredua, azkenean uztuko gazteanbla denak kudatzen zuelako, eta zuelako denborarikaren e, proiektu ideologiko aien, formakuntza formamakkuntza lan politikoa egiteko egiten zuten bakarik lokalaren kudeak eta eta bueno, hori aldatu bat izan genuen eta izan zen e, e, e, e, prozesu nahiko luze bat, eta orain e, lokalaren edo espazioaren gestioa da kudeak eta, talde guztiek egiten dute, e, gestioa esamlada baten. Hori mm. da, e, antolakundaren e, inguruan, hori e, aldaketa hori iruspala gugurte egiten zen, eta nahiko interesgarri izan zeldu usteet. Mm. Rusea... Bai, nahiko, justo nahiko, nahiko. momentu honetan talde asko biltzen dira, taller, kintxa, asko, eta bizitza asko dauka lokalak. Mm. Ta momentu bereziki, bueno, honean edo. Bai, bai, haintzeretan daus, eh, bai, ben duala Ilabete bat edo, eh, Ilabete bat es. Bizte edo hiruaste etorri zen Agostar zela hietadibide hitzaldi batean korrupsioaren gainen ezakiten, baina badauz, eh, berak ondose, ni kitokazen haintza orain momentu hontan daola, hau beti edo se la asamblea hitzaldiak edo jardunaldiak edo oza. De orain dela bi hilabete edo egonitzen E, revista berri baten aurkezpenean ere bai Ah, bai, e, Eta horrek ematen dite pie Esateko, pues ez dela bakarrik Deustuko kolektiboek erabiltzen duten Espazioa, okay. bezik Eta, bueno, norbaitek baldin badauka ekintza bat edo ekitaldi bat Antolatzeko gogoa Eta ez da kinon, pues, alduela hitz egin honen, Eh, asamblearekin, eh, bai. haukudeatzen duen asamblearekin eta eskatu da, proposatu ja posible den hori bertan egitea eta bueno, badakit kasu horretan behintzat aurrera irten zela osek, eh. Bai, bai, bueno, egiten da, ezakit, igual, sarrendatzeko Hona no, da, konsumo eh, talde hauek eh, hortuak egiten dutena perkusio taillera, eh, chalapartakoek badago serigrafia taillera ere, eh, bai, taia malabareak. Bai, eh, len ez len ezakita urten jarrituko duten, duela bi urte hasauden eh, umentzako ingelera klaseak eta bai, osea, ekintza, Oste egunero badaue merkatua ba ere e, bertan behir dut, baina hori e, bertako produktuak, barazkiak eta lan sartzen dira eta bigarren, aupa aupa, e? <laughs> bigarren eskuko arropak eta obiektuak eta badauz bizitzatzea beteta oza, uh -huh. eta puntualki edo Oida bizitza egunerokoa eta gero gertatzen dira bueno, itzaldiak edo jarduak edo estabaidak mm Horren -hmm. enbezalo juaren inguruan Criston estabaidak egon dira Etorri e, e, da Izalbetseko jendia edo txarrikoa mm -hmm. eta horren egon egintu ha, Gure estabaidak eta gure asanbladak edo mm -hmm. Itzaldiak edo mm -hmm. eh, Arlo politikoan ere bai, sakon, ezta? Osea talde, aipatu dituzu talde asko direnak eh, mm -hmm. eh, culturalak edo sozialak, beste bat oso politikoak ere haipatu dituzu, badibidez eh, likadura, arena eta bar, uh -huh. baina lehenagoera haipatu dituzu talde anarkistagoak eta bar, oseak, hor garatu izan dira eh, edo egonda eh, aukera eh, jendeak jorratzupe duren diskurso ideologikoak eta... Bai, bueno, anarkistagoak igual seazke, anarkista bezala definizioen direnak ez nukez eh, talde bat, igual da pixka bat... Eh... Da igual asam asambleada o gasta asamblean bertan partatzen zuen jendea. Bai. Kidea bakoitza. Bai, kidea bakoitza bere. Bai, baina bueno, betalde komunistak eta feministak eta bai, bai daus, eta lan egiten dute. E, Nikuste dut orain eh, jende gehiago duen talde izango dela pare, gustuko eh, talde feminista siropeski. Uh. Dauden jende pilla batore lan egiten. Un segundo, un segundo. Bai. Bueno, eta badakigu ez hau desalojo enkontu ez da zuena ez, ez da Kauza ka, puntual bat ez Urte guzti honetan zehar hori deustuko zuena ah, bueno, Astika, claro. Carmela, ah, Etzarri ah, ja, mai, claro. Tozu, Herandio, Galdakoakoa, uh -huh. Errekaleor hau da bai, Estrategia bai. politiko potente bat ez bai. Hori, horregatik ez galasko eh, Fidatzen udala etxadekin o Ez sea, bada orain hilabete eh, bat, baten barru edo eh hemendik urte batera berri lotorriko uh -huh. dela desalojatsera edo gainera hori badiru di hoyen valentan direla eta badoaz bata bet, bestearen atetik rodillo baten moduan ah. espero dugun ahorainda le tengo campaña Naiko o sea, uste dugu zerbait ondo hien dugu o sea, de repente haiek ere gelito diralako eta así delako Eta hau zer pizkat, igual, konfunditu da, ez dakit zertan zer, zer, zer dabiltzaten, baina igual duztu dugu estrategia kanbio bat egingo dutela edo edo mm -hmm. pizkat gileago pentsatuko du, dutela zer, zer egin nahi duten, zer duztun ba dau, ze... Mila berreun etxe bizitz utz, uste dute... Eta egon... urte batzuk egin zen kontaketa edo, Ze eta mila berreun etxe bizitz. Etxe bizitzak etx� gehiago egitea, hori berrein kampainan sarte apenzatu dugu, oza horrekin mitzatzen egon garen ean hori ere San Diego, eta egin ditugun kanpainetan hori ere baipatu da, ez dugu bales datua zehazki, baina etxe bizitz pila bat dauzela, eta hain haitzeak edo justifikazioa, egiteko beharrik ez dagoela. Lehen galdetu dizuegu niri guztatu zei eta asko ikerreke mandako erantzuna. Galdetu dizueguia zein den egiatan daukaten plana, eta bueno, nahi nuen ezuek esatea. Bueno, pues, egingo dituzte etxe bizitzak, baina lehenengo erantzun duena da eh, onelako espazio liberatuek eh, daukaten gestioa eredua, eskapatzen dela euren kontroletik eta hori ez dutela nahi. Uhum. Eta bueno, ikusten da ez dela deuston bakarrik dagoela kanpaina luze bat eh, Euskal Herrian, eh, polomenos Bizkaian, hauek denak atxera botatzeko, kentxeko erditik eta, bueno, hor dago, precisamente, elemento komuna ez da etxe bizitzak egitea beti batzutan izango da parking bate batea eta beste batzutan izango da sin mas, egitea kentxera erditik egiteko pustak ezer baina beti ere, zer hor hor dagoen kolektibo eta aktibidade hori eskapatzen delako euren kontroletik Bueno, eta honek ematen dugu, rengo pausua. E, sortu da, e, gazte asambladen sarea eta pasaren astean egin zen manifestazio bat. Uh -huh. Zer iritsi zidaukazu beno inguruan. Bueno, e, hori da, gazte asamblada ezberdin, eta gune okupatu ezberdinen arteko saretxe bat, edo, topagune bat, eta momentuz egia da, ez dela gauza publiko, edo askorik egin, baino, lanketa, barne lanketa luzea dago, ja bi urtekoa eta ba, oin, e, esan duzu moduan aurreko astean e, e, manifestazioa gintzen, eta haber, oin e, lanketa politiko handiago egiten den eta bada e, aukera izugarria jende abiltzeko eta indarrez aurre egiteko mm -hmm. Eta igual e, indetun jartun aletan eta entatu du ere e, Eh, o sea, eta leku guzti hauek dutenean ez eh segola pizka bat e, erantzun kolektibo edo antolatu baten e, e, falta edo ta ba au troker ana dela dirudi eztake. <tik> bai, bai, eh badauka bueno, okupazio mugimendua bastante saretua eta sendotua. Hor badagoen bom, bilboko okupazio mugimendua. Nei eta bebait dago okupazio bulegoa bilbon bertan eta bueno, eta orain dago gaz, gaztea esanblea den zareak eta bueno, badaude okupa asko ez e, Aztika eta Izarbeltz eta bueno, e, Zuena eta Etxarrikoa eta Zazpikatu eta Carmela eta bar eta asko daude eta azken bueno, finean hemen e, solziedade honek eskatzen duena da ere du hau e, normaltza tartzea ez, e, mehatzu eta tartzea eta Eta aurrera segitzea aurrekin ez eh? o sea... Bueno, daia de paso eh, Eskerrik asko bilboko okupazio bulegoari Kriston laguntzen man digulako guri. E, e, osea Ez dugu askotan esaten, baina joder jende hori da sorra garria da Bilboko okupazio bulegoa Mila esker, benetan Eta en publiko ki, joder, que, bonit, <risa> que bonito <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Egiten dute bat, egia da, da Eta gallera gortituzte euren trucoa <risa> Eta Ni <risa> que entzuten dudanean Izarbeltzekoak ere bai, joa daude zupe Eskerrena aderas de sí, sí. la Muy bien, muy bien. Bueno, Elena aipatu dugu apur bat eh, nola dagoen egoera gaur egun. Eh, zuena, eh, eta esan dugu eh, bueno, egontzela akordio bat eta orain akusatzen dizu etela akordio hori ez bete izana eta dagoela ez dakizen, dagoela eh, ausoki den kejak, bueno, zuek demostratu duzue hau dela edo gerzurra edo dela itxaki bat hasmatu dutena. Vale. Eta aipatu dituzue elkarrisketak egon direla eta bar eta bar mm -hmm. eh dela gutxi entzun genuen mediotan se suspende desalojo, el derribo, ta, no zego baina, orbadau de gauza kontu askoak klaratzeko, estan. Uh -huh. Mhm. Mm Kontaktuan gaude eureki. Eta biltzen garen bitartean esan dute desalojoa bertan bera geratzen dela. Hori A ber, hori da esan dutena, pero ordun hori da egoera. Eh, beste bilera bat daukagu, baino oin momentuan ez dakigu nondik irtengo den. Osa, desalojoa berez ez da gelditu eta mehatxua ez da gelditu. O, orain e, itxalon barriko dugu, a berre ze gertatzen den, porque guk ez dakigu ez gara afidatzen. Izilik eh, izi eratzen direnean, beti Txarra. mal, beti mal. Sa, eh, eh, eh, eh, eh, egiten genitulozko eh, genitulako behaikin eh, noiz behin, ba bileraren bat hori ba, ba pizka taiek esateko bueno osokiak ez da deposi que tengo que esateko bueno posik daude jaiki ni xe que tengo con la kota bueno jaiki ez dakit chungo ateratzeko esaki eta esan eh, zuten egingo genuela beste bat e, ekainean ta kontsango dugu sanbadere egingo jendea hasta que tiene o sea esto no funciona así eh, es dugu hola ne esan eh, zuten bueno Egalitu ziren e, isilik eta hilalaren saien agertu zen Hori, e, enzan dugun e, nota hori Horain o sea, dauz, konspiratzen Eta hori gure jarrera beti hori da Gauz o sea, es que, ja, ba, prest Horriko ziberda si trampa bat, abuela Eure kasate dute, bueno, bueno no os desalojamos eh, Mientras estemos en conversaciones Claro. Et, et bueno, no quiero conversar más, te desalojo <risa> claro, claro. Vale, vale, se... no, beti, soa... beti Eta gero prensa, nagertzen da, lo contrario Se ha paralizado el desalojo, no sé cuál Como vai. el sitazo de la jugada, baña esta Ahor dago, pues ori, eure que Relato ha, eure que idazten dutela Eta badirudí, di, eure tirela generoso ha, que ta esan dutela Igual, se ya tuko dira El eh, antunautes Activatzen, edo gausa clasaitzen Edo igual, engo duten eh, Te visiten, no llene, no la baite Igual, tinte social bate moten, edo, Do, vai. Olako, vai, eso, bat, eh? olako bate, o holako estrategia anchegua. estrategiaren bat indarrean zauzien edo ezauzien sautzien eta bai, bai. Ba, besa fijo, es que es, da, es, orain izango da urte bete barru, es que es así, uh -huh, uh -huh. Eta, orduan esperantza gitxi orduan, eh? <ríe> A ver, y... Esperanza Guichin en sandues alchela, avesa lo importante. Bye, bye. Bye, bye. Bye. A ver, posi quedaos. Posi que aldenaren neian, no? Os sake... aquí Pues, bai, mo, hori esan dugu modua, momentua ez txarra eta indarraekin gabiz, hasi que, haber, ser da torren eta aurre egingo diugu Eta guzeko ideak e, gurekin daude eta gaieke surteroak dira eta hori oso argi ikusten da eta, bueno, pues, jo que se, pues, arrasoia daukagu, joder Eta, pues, da, bero, pues, eso, pues, borrokatzera Borrokatzera, borrokatzera ipatuta, ze mobilizazio datos jarraian Horentxe bueno. ber, bertan aste buronetan izan dira deusteko... Gaste topaketak. Gaste topaketak. Ja bigarren urtea egiten direnak eta izan dira ain bat Itzaldi, eta, eta izan dira tertuliak, zabaidak eta bar, egon dira bebai... E, bueno, esnatxe jolasa puta idea zer izan dena. <risa> Ego no imaginatu bezak esu. <risa> eta gero Gaskariak, eta bar... Bai, hortik gatoz. Gaur ebil hor, eta nekatuta nahbaritzen zaizue. Bai, pixka bat. Iker, igual ez da guain <laughs> Ez, ba Bai, hori, e, e, asteburu honetan hori eta oin esan dugun moduan beste diera bat daukagu, ordu momentura arte apur bat le... Arnaz hartuko dugu aurreko asteako oso intentxoak izan direlako, baino atento. Bai, egon egon, egon nadi, haue gutxi barru berriro e, intentzitate beran jarriko berako martxan, eta bildu bergara e, gauza asko posa dira deustu nazken e, asteotan, egon gara pizkara atlasai, eta gero gaieke berriro jotzera e, atortzen direnean ba, guk berriro erantziongo dugu, e, atope, hasta el final. Mm -hmm. Osea, que haurentxe bertan ez dago ke, publicatuta zentzuk izango diren? Horendik <susur> yes, ez. Ez daude, bueno, egongo dira seguramente sukaldean, ja, e, sukaldatzen zuek. Bai, bai, emongo lamurga gutxi barru. Osea, <susur> eta, eta guk e, bueno, gugon bagara adi eta jasoko ditugu informazioiek nondik e, beidaltzen dituzue? auzoan bertan karteladak imaginatzen dut? Baina... Karteladak e, ausotik, gero interneten egiten da lan asko, adibidez Twitter-ean, ta facebook talako gauzetan, baina bueno, asko zaitzen gara asko egiten e, kalean, edo, bueno, kartelak eta lako gausak... Que... Bai, sobretodo hori, hausuan e, nabarritxea eta hausokideak e, ikustea. Klaro, mm hausoa -hmm. da gure botere bakarra. No? Mm -hmm. Osa... Bueno, badakizue, orain dela 2 aste edo 3 aste edo 4 edo ja gehiago prestatu zuten kuñatxo bat irolan, badakizue bai. irola horretarako ere badagoela, así uh, hai, que hai, hai. laguntza behartu zuenean, se osa bat difunditzeko, pues etorri eta grabatu zerbait. Joder, mi esker. Ba ba ba beti, mi, <laughs> Beti preso. A, ba ere, <laughs> mi, mi esker zuei ere, kuña, horiek cosonda, con sinatas, Jarri ganiton, karejilatan eta hola, o hori, eta bai, ona convidatza ga y claro, o sea, por supuesto. ¿no? Bueno, claro, por claro. descontado sí. claro, solo, sea, beti, beti. Bai, o sea que bueno, adigun hogar a Sareta, nadie un hogar eh, kalean bertan egongo eh, gara be bai eh, entzuten uh -huh. eta jasoko ditugu eh, zuen deialdiak eta eh, bueno, animatzen dugu jendea bertara eh mobilizazio eta hurbiltzen eta gainera egunerokotasun informativo, informazio egunerokoan eh, jarraitzen. Se bueno, va eh, dirudi hori, gaudela itxan Aerotein, eh... Udalak momentutan erabaki elkarrizketak amaitu direla eta mm. urrengo pausa ematen dela. Imaginatzen dut urrengo pausa bueno, ematen denean? Itxaroten eta itxe Baina bat dira beti egongoarela eurek egiten dutenaren zain. No, no, gu egiten gauiz eta gu gu gu claro, claro, claro. Eta presionatzen, eta bat. Eta hori, esan behar nuena, eh, imaginatzen dut gero momentu hori elduko denea, pues eh, igual antolatuko dela zerbait potentea, rolloa herria resiren bat edo, hori oraindik ez dago erabakita imaginatzen dut, baina... Baina... Et, baina ba, ba dauz eh, telefon hori gabe egiten Ahora. Argui ustea erresistentzia de. Vaya, de hecho el nogollende a Diegoten eta a, eta Igual gilege esandet, es no, no. Bueno, susne cualizando, es que. Eso, eso, eso. broma, broma, mata, broma, mata. Eso, bueno. orida, <risa> orida, Seguramente Eurikere badakite ya. Muy <risa> un montón de teléfonos apagados, claro, ¿qué ha pasado? Es algo yeah. sorpresa de hacer Eman bueno, ba, godi guan baiera elkarrizketa txobari, uh -huh. e, joan aurretik igual nahi duzu ezeu zer komentatu, epatu ez dugu zerbait? Mi esker egon bide apena gatik eta pues eso, pues, eh, adi egon badatoz ez eh, dut ez dira inoiz konformatuko eta defendatu bardu dugu gurea dena Baina ez eh, gaztelokala bakarri, baizik eta horako esperientzia guztia bai, bai, bai, eta Bilbon, eta bueno, Bilbon, Bizkaian edo euskal herria Baina, bueno, Bilbon gauz, ba, ba Bilboko jendea, ba diegon, que ya bienen Eta badatoz e, goze dira, eta, uhum. pues es que son asi Es que esta gente es asi, aien logika bakarra hori da Eta haiek, hola, haien borroka hori izango da beti, eta aien oso ondo, ondo antolotuta dauz Haien eh, artean Osa que guri guk haiek baino hobeto beti Goso mm -hmm. ondo Opa pareja, eskerrik askoetortze gaitik Su, i Jarriko dugu musika purxo bat Eta ya despedituko dugu aurko programa Jarriko dugu zelesbe benir Xuga guga Siempre escucho comentarios en cualquier lugar Bata y manzata, pierden el pudor y se enganchan Ya absorben la sangre y el alma Fue agarra pata, nos quieren abiertas de patas La rubia es un rabia de santa Hombres lobo contra mis balas de plata Eskarmienta, si ves que hay tormenta Vuelta a la placenta, que yo tengo Treinta, unos cuantos de miles Me tienen en cuenta, camina Ie pa kepa ie Bueno, ya bucatchear de cogo programa ho oh, eta agurrarekeingo diogu. Eh, nika izango nahi nuke gauzatxo bat, eh, positiboki bukatzeko Eh, azkenean eh, body, eh, movimentu libertarioak eta ni niuztes gorakadapean gaudela, eh, sorkuntza gorakada batean gaudela, eh, badago zela asambleak eta gehiago herri eh asambleak asamblada dituzte, okupazio mouvementuare gorakadan dagoela eta sorkuntza horrekin eh, gelditzea, eh? Azkenean, eh, beste aldean da kapitala e, eta instituzioak e, euren aurrean eh noski hau badakite eta bere medioak ipiniko dituztela eta hori lehenesan e, gure esan duen bezala erne bar garela Erne hori eh e, autodefentsa hori horre e, argi argiorki eukitea baina autodefentsa e, ez da gure lana azkenean sorkuntza izan bardala dela, eta sorkuntzan ipintea e, se azkenan jautzie gaitezkeen la cultura del miedo eta hori da euren nahi dutena. Orduan, e, vale, ernegon, baina batez ere gu gureari, sorkuntzari, e, gure bidea jorratzeari eta hau esan egin nuen Nik... Bueno, berriro Iman eta eh, eskerra Ekiker eta Unairiz, eh, Lenguan ere egon ginen komentatzen aurten e, etorriko zaizkigu hainbat eta hainbat eta hainbat elkarrizketak maso menos gai berdinarekin, ez? Estak salojo, eh? Ez dakiz ze kolektibo deukala desalojo eh Meachu euren espazioan Eta seguramente batzuk izango dira tostoi batzunt del kop <risa> Eta gaurkoa oso interesantos, entretenido egon da Hemen lagun artean Eta nik espero zuek ere lasai ondo ebili izanaz eselan se, egon zarete Oso gustora Bai, eh? Oso gustora Bai, gustora Asi eran apur bat urduriago <risa> <bale, risa> <bale, risa> Esan duzun modua lagun artean ondo Horida, horida Eskenean tertulia txoa da Eta bueno, ba, berriro ere esatea Hemen daukazu espazio bat zuek ere Erabiltzeko nahi duzuenean Eta, eta bueno, horretarako gaudela Ikusi zaituztetor komentatzen gauzatxoak, Iso zer interesantea izan dituzue eh? kanta entzuten genduen bitartean? Eh? Eh, ba, bueno, ni komentatu dio eta berzen bat jende mugitzen den eh, gazte lokal horretan, ezkenean izan dozte ba, komentatu eh, dauna, proiektu pilloat, baina ere jende asko da gola, eta izan da oso polites, ezkenean piloa jente dauan, ez? Ezin ez ez dut kontatu, ez da? E, espazio bat mundu guztian zat, claro. zabalit dagoena eta arabiltzen dagoena. Eta gero hortik edatzen da? ikasketak ere, o sea, eta jatua e, e, konpondu genuenan ere, or, e, autogestiorako egiten diren herramentak eta jendea e, ikusten duena bere e, e, eskuak diren kapitalas e, jabetzen denean, hori ere... Oida, ikasketak, inkreible. Ikasketak eta etorkizunerako, kristo, potentzia dauko ari eta hari, es, No elkar laguntza bat, o tala, sí, claro, eh? Claro. Osea, komunidad bat elkar laguntzeko eta claro. gizarte individualista honetan claro, Eta konxintxak astintzeko eta... Lasta llegoteko, bai Muy bien, igual ematen diogo agurra ya programarin Gaurkoan joan ezin izan da etorri, hasi que emango diogo emendik Dai. agur bero bat, besarkadotu bat, hauan, <laughs> beno-beno artista bat delako, Dai. eta bueno, bai, txiko zaituztego ja azkeneko kantarekin, e, jarraian e, musika entzuna jokiko duzu ehirola irratian, undasazpi.bost.fm, eta guba egongo gara hemen berriro, datorren astean ez urrengoan, beste saio batekin, barazki bizidunak entzuten zaudetean, Metal eh, Stories verdadera venga guase en tremenda jauría apurvatekin guasen ayo que arte apur Que no sale solo, ponerle lenta el ritmo y que ruja tu loro Y aunque baja la prima, la primo sube palo Seguimos en la party prima con todo el descaro Como no se reguetoneras, si se no va la vida entera Golpe de cadera y por la carretera pedalen mis suelas A veces sin freno y otras quemando ruedas Subele el volumen, la noche boca arriba, pilla el labios prima No hay ganas de volver a casa y como Sara Ebe Buena suelta y mala raya Siempre curando para evitar el rollazo del prevenir Nunca pensando en el porvenir Y así no va primo y así no va así Y así no va primaria y no va así Mira si somos bonica que no sale solo Ponerle letra al ritmo y que ruja es loro baja la prima, primo sube el palo seguimos en la party prima con todo el descaro. Mira si somos bonicas que no sale solo, ponerle letra ritmo y que rujas un loro. que baja la prima, primo sube el palo seguimos en la party prima con todo el descaro. Y el tiempo no pasa, junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas primo como está panorama, y es que a cuesta levantarse de la cama. Prima. La pita como si la fueran a robar De esto nos la roban cada día un poco más Cada Siempre curando para evitar el rollazo del prevenir Nunca pensando en el porvenir Y así nos va primo, y así nos va así Y así nos va primaria y así nos va así Mira si somo bonica que no sale, solo ponerle letra al ritmo y que rujan un loro. que baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. y si somo bonica que no sale, solo ponerle letra al ritmo y que rujan un loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. Si la vida desafina, echa el autotunel por encima, tropical sativa, merdi o mina, para heridas colectivas, regertón. Regenera la piel ey. Para esta manada que no para de crecer Para que esta jauría no se pare de mover Seguimos, si, sí, como dice Bipoli Mira, si suomfónica que no sale solo ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro que baja la prima primo sube el paro seguimos en la parís prima con todo el descaro mira yomfónica que no sale solo ponerle letra al ritmo y que ruga tu loro que baja la prima primo sube el paro seguimos en la parís prima con todo el descaro con todo el descaro con todo el descaro